Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allah na falënderojm vetëm për të ndihmën e falë kërkojm. Ne po vazhdojmë më rastonte pas një pushimi pauza dy javore për shkak të disa rregullimeve në xhami, por besoj që nuk kemi harruar atë që kemi mbet dhe pikërisht është dashja këto diotë shërbejnë që të shikojmë se qëfar kemi marrë, ku kemi arrit e kështë më rrathë. Andajet në rrëzërimi duke të jetuar së mund të zemrës dhe në kuadrë të këti cikë literatës, kemi arrit tek gafleti. Kemi folë për gafletin, kuptimin e ti rrezikon si manifestohet e kështë më rrathë. Nësët kemi ardhë në këtë takim të rrathës, të të lasim për shverimin e gafletit. Do dhët është një Dhjerat, që me të përmbyllim sënë të inshallah të rejtimin e kësoj smundja e përmbyllim të rejtimin teorik ndërsa pastaj gjitho kujtë për nevin betet me umar me këtë qështje me problemet e kësoj smundja që i shkaktan dhe me ato zime që shërben për të shëruar para së të kalaj të kësherimi i pikëve që kanë të bëjmë me këtë dhjerat, me dua, të gjerat me shërimin duha të themë dy gjerat me rëndësirë E parat të nërru nëzër kur them, kur trajtojmë zbashko shërimi këso i kësoj smundje, ne do të kuptojmë se shërimi që prezentohet kë shërimi nuk është rezultat i eksperimenteve, nuk është rezultat i studimeve, analizëve të bëra në laboratora, po kojë dhe qofë dikën tjetër, nuk është produkt njerëzorë, nuk e ka prodhu kë shërimi mendja njerëzore, e që pastaj dhe tëtë njëriju të ketë zjidhjet merë apo dhe të kërkon alternativat dikun tjetër Mirë po, ato që përmendim janë fjalë të Allah Gjallaj Gjallahu është shërim Kur'anor e shërimi Kur'anor ose ilaq i Kur'anor, të themë drejt ilaq i Kur'anor nuk është si kurse ilaq të tjera nga se ilaqet tjera përdorem për të shëru përdorem për të shëru Mirë për jo, gjithë të monë japin rezultatin e shërimit. Ndërsa ilaci kur anorë është shërim vëtë vetio. Për këtë arsye, shpesaj që gjithë të monë, sa të flasim për shërimin kur anorë të smunive të saktuara, ta kuptojme kështo. Ta kuptojme me këtë sërësitet, me këtë përgjësi. Për dryshe, nuk kimi dobi. Aj që i qasët Shërimet Kur'an-i Nur çasje të provës dhe eksperimentit zakonisht nuk jepëraçat zakonisht nuk jep rezultat. Nëse Allahu xha leualla nuk lejon që të provohen argumentet e ti. E dyta që dua të them në fillim të këto ligjërat është se sikurse kushërim është hynor edhe përdurimi i ti është hynor. Qka nuk kupton kjo? Nuk kupton se në qovë se nuk ka disiplin, serizitet në marjen e dozëve të kërkuara për shërim, nuk mund të gjejmë pas kësaj shërim dikën tjetër. Dhe me thonë, nga përroja, po e thëmë këtë. Ndodhë nga njere, njëri u vjenë mu anku për një problem të saktumë. Dhe aj përnemi caktun, nuk mund të shërruat me një prekje, nuk mund të shërruat me një levizje, kërkan dërmar një masve caktuara, pa tjetër. Dhe, ndo shëta si përgjigje, ja japë 4-5 pikat caktuara, duke ju i referuar udhëzimit Koranit, se kështu Koran ishën këtë smunje, këtë problem kështu e trajtan. E pastaj, Jeri mund të ankohet pas një kohe se skanu situata shumë. Nëse pyet çfarë kemi ato pika, atëra janë se aty bie që kanë me anësh e ka pritë rezultatin pa ndërmarrë masat e duhura. Nuk mund të shrohemi me dosjen. Prandaj ai që dën me ushqim nga ta fletë, ai që dën, ai që nuk dën, po diçka të ai që dën me ushqim nga ta fletë, duhet të marr parasysh këtë gjë. E pas onësh me tretëu me i marë dozët e duhëra, taman, disciplin, e plot, të rejtim, me lejën e Allah Gjallera shërëvët atëm. Shërëvët. Përëndaj edhe pejgamberi sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu ka thënë, li kulli dhain, dheva, alima hu më në alima, o gjahila hu më në gjahila. Për gjithas mundja ka shërëm. Mirë po, ku është pra problemi njëzve, e njuhaj që e njuhu, e, e njëraj dhe nuk e njuhaj që nuk e Kjo është jo të di vetëm. Duhet me ditë si mushroru. Nëse i përdor mosë duhura, për shërim të zemrës, me linjë Allahu jë lëshorosh apo. Dhe kjo garanci nuk është tek shërimi i smunit i organikë. Por Allahu i lë garanton se ai cilë, për shembull, e përdor ilaçin hynur për shërimin e smunit të zemrës, jo organikë për smunjeve që kanë të bëjmë me karakterin, dërgjegjën, besimin një një një të shërohët. Kjo garansh nuk ashtë për smunje organike, mund të jetë sprovë për një një, Allah Gjellewala e lëndë sprovuar të smutë për me ngritë kjo, diqka të të tëtër. Andaj smunjet organike, biologike, dalojnë nga smunjet e natyri që ne përflasit po për to. E rëndësishme ashtë që me i kuptu seriosisht, me i tëtu seriosisht, me i marë për një me, me lena otë i e ja për rezultateve. Kruqëjaja që është, dhe mesyush, është Pastaj, me smejë dhe me sushë është tëjtimi teorikë. Pas taj, me udhëzimet e duhra, njëri ju mbetët me stia dhe me zotit tia. Për. Mirë po njerëzit kanë qenë në gaflet shumë matë madhë, se që mund dikush nga ne me këqenë. Mirë po është gjuarë, zhuarë që kur gjumë i se ka mërë mëve. Asë njerë në gafletë s'ka ra, është këndelë fartë, pikrësht me këto referenca, pikrësht me këto mësime. Andaj, kërkohet serëzitet, kërkohet sinceritet, kërkohet vërtësi dhe me lena lojëllë leuala, dhëtati është i garantuara. Qfar në dihman me usheru nga gafleti? Si duhet me e tretu këtë smunje të në lëzërë? Pika parë që duhet të kemi parasysh është të në lëzërë Tekshërimi i gafletit është kushtoj vëmendje vetës tonë atër. Duan mësë harra vetër. Qyshi kushtoj vëmendje, dhe më thonë, uh, shumë gjërave në këtë dunjo, nuk harra, nuk habitësh, apo? Kushtoj vëmendje pakër dhe vetës tonë, jonë kuptim material, jonë kuptim ushqimor, kushtoj vëmendje besimit tonë atërëtoj e pakër. Qekon, nuk ndodh njeri, nuk ndodh njeri për shambut, Gjërat elementare të domazume që i ka, me i harrua, pëm, jo. Ja. E ka t'inselua në brendi që ja kujtan, pëm, kujdesit për to, pëm, kujdesit për pamjen, për dukjen, kujdesit për ushqimin, kujdesit për gjumin, për pushimin, kujdesit për fitimin, gjitha këtu kujdesit, ne i kjo në regull, pëm. A ne i kujdesit pak edhe për vetën tonë, pëm. Izolohu pak, medita, gje i kohën gjaditë për vetën tonë që në në shdikonë, Të të të skëjosh dikun dhe për momentet e caktuara nuk do më ndashë të përcaktojë minutazh, a është 15 minuta, gjysorë, 1 orë sa so, ki koti. Ndalo dhe më na pa kapta. Për çka mënuave? Me për çka mëdito? Me Medito rreth beqative që Allahu ti ka dhënë më tokë. Medito rreth priorë standarde, pse ka në dunjë atë. Cili është roli i tij Allahu? Dhe bë krahësime mes roli që duash me e kry dhe pume që duke i bapër. Qka im të bona? Apo e lim rolin tona, apo rolin dikuj tjetër? Kjo më rëndësi, ti ki i ranë në dy një apër. A të rëllë të ka e pa laugja në levala, për. apelion që të rëllë apër jo. Nalion dhe vetë e vetën tona. Letë munisht me dita apelion këtë rëllë. E pitë vetën, kjo rëllë kërkam kështu kështu. Ka që allah. Unë i kam kështu kështu punë Diri sa nuk i këthejmë rolit tonë, gafleti nuk kama në udha, pëtër. Dohet një u këtyj rolit tonë, këtë rol në ka e pa Allah gjallë le vala. Dhe e e rol që i dishëm, pëtër. Me dërënë të begative që Allah t'i ka dhonë. Rëth, falimit të begative. A ke pa përshamu njeri hu, kur dëshërën, me rritë standarën e vetë. Dhe kjo është normal, pëtër. Ska dhe i s'ka të keqë i këtëllë. Në ju do me eshtu numerikisht sasin e begative. Nuk vina të rrasisht, jo. Qëka bënë? Nalët me nënë. Qëka përkërkot, që ishme bo, që ishme menagju, marketingu, këto me i bëna, po. Par rritje të numrit të begative. Do me në vetmo shka pak. Del dikone. E ke pak po, ka njerë që realisht shkëpu të ngejt e për ditëshme. Shku në dikën malë, shku në dikën largë venit. Ka një avë ditë, për me ri-strukturu biznesin e ty nafton. Ka nevojë. Njëre, në në dinamikën e punës nuk mundsh menu më menuh ça më bëvat. Duhet mësh kupton këtë herë apo. Normalë kjo punë. Gjitha këto i vëm bon për çfarë arsye? Për shtim numërik të negativë. Në rregull është kjo, s'ka probleme vet. Epo ka më njëu ka njeriu konon ka ndër edhe me ujoluam undo për rishikimin e mirënjohjes për begatit. Njëjtë, për njëri çeli punirë ka bëu për shembull ç'a u shko diku vet apo një ditë e çkajtu atje më shqetui në rrugë gatit inshallah më kap se këtu nzonse po bën mënafë. pse bëjmë ne këtë punë këtu? Do të më bëon apo? Do të më bëon. Gase pastaj spja di në rrugë gatit, s'mund të më ngje. Nuk po di napton. Është bë, është bë gjuhë normale njerëzve ankesa. Jo mirnjoh japton. Fillim te Allah te barek o thallom. A dhe ku për menën se këtu mëson rancia japton. Një test që e ka bu një djetar me disa nga nxansët e ti, bashkohorë, e kam në gjuh nga goja e ti këtë, drejt për drejt. Një test që e ka bu disa për nxansët e ti, gjematit ti, ka thonë, kërkojnë nga ju, që pasat të zgjunin më nxjesë, jo në atën, në Sabasit si që është, që të ishë i lështë? E falë Saban, ullësh, edhe i numëron begati që ti kaip Allah gjëllë e valatë. I numëron, ma kaip këtë, k kët, kët Dhe disa ka nërru pak e disa ma shumë se më rëndësi, mirë, po jam befasu unë me një numër që e ka sjellë një nganë zënësët e ti, një mutërë muslimonë atëm. A edhe një sa so, ka arritë me nërru begatit? Jo, jo nëmërim imaginaru, jo nëmërim real, me shkrymë një, dëtëre, 2500 atëm. Begati në gjash saba sa i ka gjitha, parë në gjash në kësham së i gjonkja atëm dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe E djojmë do ne nëse dohemi pak, izolojmi pak akçë më radh. Andaj meditimi për begati, për mirësi, për rolin, për djandjen, për raportin me Allahun xholewala, është i domosdoshëm. Ky eloron nga gafleta. Përndryshe, është problem. Përndryshe pa meditim, pa izolim nuk mundet njeri më arrit në largimin e gafletave. Kandaj ka nevojë njeriu për kso gjëra, dalje akçë më radh. Për këtë arsye edhe pejgamberi sasallem ka bërgë së shkëputjesh si kërës është itikafi pa po, itikafi është da për njerëzle ose forma tjera të izolimit së më rëndësi, jo izolim në kuptim negativ në ndikush, jo nga du të mu integru së po flasë izolim në integru, s'jo këtyu se ka du të këtë misjaru mësë për pas këtë kuptime jo, njëri ju kanë izolim ditore o lavë vene falë në mozën po, ha di në 5 mëtë për para o lavë. Njemi, uli, në gjemi, i ulinë, të jekja foldyreqate ulinë, shë ditë i rezani, i ka dhe gjysora, fëtë, me nda në gjemi, ambjenti këndë shumë, ambjenti i baditë, shë të pi Allah Gjallewala, me nda për begatitë Allah, me nda për, për rolin tëndë, me nda për të ardhëmën tone, eksto, eksto më ratëmë. Dhe Allah Gjallewala, për këtë meditim, që ka këtë meditim Allah Gjallewala, që unë përflasë për të, e ka Ofru njerëzve që janë në fundrinët e gafletit apëton andaj nëse për ta ka qenë iloq efikas besoj që përdikojnë që pak më nasetorë gjithë dhe se si jepton kush është në fundrinët e gafletit më shikt kanë qenë i dujtartë e kam pasë aty prezent për i gambinit së salëm kam ofre e kam pasë edhe qëfar kam bapë Jo Korani t'je poet, t'je magistarë, t'jera do në t'pa logikëshme, t'pa kapëshme, t'pa argumentuqëshme. Këta kanë qenë nga fletë, a dinë sa ju kanë dëruë Allah, mi arë për peganëberin nga mesi ju, me pa ju? Dhe prapë më së besu. Me qka Allah gjellë u ala, i ka ofru me i këndelë? Kull innama a idhukum bi wahida. Unë ju këshilojë përësisë që një gjithë të përdojnë një tëmë. Në tëku mu me thna u e forada. Ngritë tëni, izoloni nga 2 se ka një. Se ka 5 se ka 10, zhurën botët. 2 ose ka një. Thumë të te fekkeru, pas të i meditani. Mabisahibi ku kë, më njënë në. Këj shokë që i ka ardhë juve, këj juve, këj. Me ndëni, a, është e mënë që me më nukoni prej ku më përdojnë njënë njënë një A më në halakam më në shpifjeve, në fushatën e akuzave... Po, stë mund është të një me da vërdit nga pëvërdit nga problemështë. Jo, dajo, lërgom nga ambjenti i njëllosën, i në kontaminumë, nga nga ari i në dotur i shpifjeve, lërgom, dilë dikun. Halaj ka fëthuar, kanë, njerëzit që janë në fundërinat e, eh, nga fletit, dilë një pak më largë. Thumët e te fëkëru, pas ta i meditoni. Më abisahibi këmë më nxinë në. Së është i prej këmë më nxinë në më laftën. Së është më në kjoj magjistarë. Dile me në pak e shëqis të kime arë, më se mërë vetën qafë duke qenë pjesë e, e kësaj kopeje të manipuluarë. Më se bënë kështu. Lëvizë. Ata që e përdërën shpatuan. Ata që nuk undanë për të izullu bile pak me menu betën e këtë fundërinë. Andaj nëse meditimi ka qenë, ofertë hujnore për të shëru nga gafleti njerëzë që janë në fundriat dhe ti, me zahë që për neve është halama e efikasta, halama i duhur, apëton. Dhe kjo është e që jë thash fillim, Allahu për ofëran shërim për dore. Dargoj për pak, apëton. Shiko, shumë gjëra këra që hame shikuna, vë Allah, apëton. Këna nevoj për shumë gjëra me meditu për vetën tona, apëton. Heq pa medu për jashtë vetën, për vetën tona, apëton, shikoja si diteti entan, vërdësin tonë. Mendoj po shohmë vetë pyetje. A jeknochu mëçi gjendje tash me dollarat për para, Allahu. Kjo nuk është pyetje imagjinore. Jo është e mundshme, apo? A është e mundshme. Kjo s'është, po haj supozoj që kishë kimedik. Jo s'është supozo më hiç, shumë për një mashkë punë, apo? Apo. A ka mundsi me kon bash 5 minuta kë punë? A ka mundsi me kon? Po ndaj po. Sa për qind është mundësia Mehmetos Muhamet kush e ditë? Kurkur. Mund të konnë 90 me 10. Mehmet, mund të konnë 90 me 10 me sku. Kësaj si dihet apo nuk është ndonëton. Andaj meditimi është shumë real, nuk është imagjinar. Është shumë real apo? Më ndamur valla për gjithë tonë. Kimë dhalt për valla jallahu ala edhe çështja e parë që kur dalin pa çfarë ka më jetë. Këtan jera bashkë. Çu do të kërnoj mënypë të tona ato. Andaj duhet të bëjmë meditim. Allahu s.t. feyna tadhhabun. Kahini nis me Allah qoftë. Kjo është njeri vetë me e këtë janë, meditimin. Thumë me të të fekë karu, pasaj meditoni e fërë. A e sinqertë? A ki për një me këtë punë? Do, të i kida do, që duhet me medituar e thujnë e fërë. Tha është roli begatit, mirësit e këtë në rrothë. E dyta që në duhet të belazër, për të shurru nga gaflete është, është ingjajshën me meditimin. Mirë, po është halama praktik, dhe ma konkret, ande e kumdo nga meditimi. Mun tjetë nërë meditim, s'prish pun, po e kumdo që tjetë të haloma praktik dhe ma konkret, dhe prik disa fusha ma të saktume. Eja është vetë logaritja përten. Me e logaritë vetën vetë apër, në një një. Qfarë tha Omeri, rrëdjilavu ta'alanu? Ha si bu en fuse kum qablen tu ha se bu. Njerët e zhjum për gafletja të, të quqën kënë, në ka thonë, logaritë të vetën tënde, para se të logaritër. Kena shumë gjyra që kam i logaritër. Apo, shumë gjyra. Që ka njerëzit e zgjuar, jo të përgjumur. Se ata që nga fletë, nga fletë janë të përgjumur. E ata që e kanë te kalu fazën e gafletët, ata janë të zgjuar. E kufritit për të zgjuarit, pa dushim se shokët e pejgamberit, sallallahu sallam, janë në radhët të para të njerëve të zgjuar. Në mesë në tyre, janë ata më të njohërit. E të nëzër Ebu Bekri, radiallahu ta'alanu, e pinë të ujnë dhe qante. E pëtë në pëse mërë allahu, po kërë ujnë për i mirështë, thënë të allahu thotë, u le të s'alunë në juhu me idhin anin naim. A ditë kene mu pëjtë për begatit, kjo është begatia allahu. Në këtë zhegë me pjutë ftafët, begatia është ap Logarit e vetën tonë, për më katët, për fjallet që e kemi e thonë, qëndrime që e kemi marë, gjitha këto, njëri ka në ujë më logarit, me logarit vetën e vetë njëre. Këja, dinë që që e lërgën nga fletin, subhanë Allah, tër. që njërë kër të ka pëgjume, atë duhet, zbën me fletë. Njërë dhe mund, ka përëjmë nësërë, ka me dorëzuni nësër, përek nësërë, për. zbën me fletë, e dhjenë gjume, që ka të banë? qohet pin kafe, maran, përsheqer, përsheqer, do më me pin, pije energjike, gjithë shka përna, po. Don, don me që përë, do në duhet me me tis gjutë, po. Këtë s'ka kësi pija, po. Ullu, lagretive të në tonë, po. Qyrët del gjungja, po. Habitësh, po. Largojt nga fletit. Largojt habija, me herë, nga se fokus i këthet ka ahiretja, po. Ka dalja për Allah gjëllevala, po ata merr kuptim gjitha gjërat këtu donjave. Dhe llogaritë vetëm donon. Llogaritë na mozin ton, vetë namozën morm llogarit. A din se sa kalkulime të bën aty po? Me llogaritë ë krye që ti si duhet parulim, në në ti, në gjemot, vetë, për ulën, për kushtimin, ndikimin e tij, namozën me xhamat, në kuzhinën e vet, shumë sanapton. Vetë për namaz so kopën. Me llogarit një reketat. Në llogarit një më djune vet. A din se sa kon djune? logaritje mund njëri me një mot. Pasën elbasu Rahimullah thot besimtari vazhdimisht po e përkthej shqipun saj s'ka thon bashkë ashtu po po nuk po di punë kuptu. Thot e, në kuptim të kësaj se besimtari vazhdimisht rrin me kalkulator në dorë apo. Këpai që është në drekti se dal të korropa. Të ketë çka s'i bën, s'bën. Taj neer bëjmë ju kalkulatorën, po këshet mali. Upot. Gjithi ka ndurë E dhaj Tjetëri që bënd të ekti për malon E ka kalkaturën ndurë gjithë malon A dhe tasën e basurë Besimtarën e gjithë vazhdimisht Nuk e e logaritë vetën e ti E thët një fjallë E pythë vetën Pse e the A kishtë e mundësi më u thonë më mirë Ndështë e më mirë më së me thonë heq Vëgaritë E logaritë vetën para punës Për kënë e këmë Qëka posune me te? E qëka nëse njerët nuk më falënërujnë, a e kësha bo? Po këto më regullë, gjatë bërjes e funës e logarit, a është të shku në regullë, a është në rrugën e duhur, a jam duke bo mirë, a përpërsej kushtet, pas veprës, e kështu mara, vazhdimisht, ka hapsira për vet logaritja, ka hapsira për vet logaritja. Për qëtarës ju edhe, Allahu Gjallahu Ale në kaftuar, Në amër dhe bëstimeët estaj tenekë hëndësi për hëtajën timonit që ekekedanje në zamërë mosëtaj di në bagatullë shumë na ehrate iq a të kuzad ëhlantës i shumëndës që avellë a yjënë su nësisë sarë Javai e binge yedih e ndiskone pë illustraz dengan u dalë laur noë etherj kritis sem afëm Ithght keptef fëth për e allëhe assi O ju çkeni besuat. Keni frik Allah. Lësh shikon çdo kush për ju me çka po vjen nevojë. Ku më shikun afëtorë skem, në skumës as dalë ku dal pitar. Ku më shikun? Llogaritë vetën tona vetë. Apo nafton Allah është ilaç, po. Edhe në fund po inna llahu khabirun bima ta'malun. Allah është holsisht informuar çka bëni e dinë Allahu, këtë kalkulim dhe këllë lëgërit është për juve nga se njeri harran, aftan. njeri harran, njeri të metët i harran, gabimet i harran, të mirë atë si harran që i ka bua, aftan. diku që i ka bu mirë si harran, e diku që i ka bu kja që harran, na harrojmë përgojimin, na harrojmë bartën e fjallëve, na harrojmë efendimin, na harrojmë harrojmë këto, ama diku në bu mirë kërë se harrojmë, E Allah përna thot, këshërës janë do tira, ato vinë bashkë me tu, abdhënë. Këtë në pakë u janë. E Allah kërëti dinë. Në dajë shikëm e që ka pojderë Allah të përpohar abdhënë. Vëllë të ndhurë, qartë, vëllë të ndhurë. Ne të shikëm që duke është pëjdi. Këlle, është urnurën. Ne të shikëm, mos ga bëmës me shiku. Shikëm. Pasajti, Vëllë të kunu kelle dine nësullahë, Nga se njëse nuk shikan, nuk bën vet logaritja, e harron vet veten. Harron, bën nëmë për gjithë, shka veç për vet veten jo, pëton. E kjo të kushtonë në heret pas të njësër, pëton. A dhe vet logaritja, logaritja veten tonë. Pse po vjen që të ullo, pse po shkona të tje? Logaritja, e dini që, subhanë Allah, ka pas për iselefit, kjo të teme gati logaritjes, pëton. E dhe pse kemi fujtë për të në rast e tjera, një po, këtu si, pikë e rëndësish me këti shërime. Ka qenë njëri prej Selefit duke ngrënë bukë. Njerështë para, buk. dhe vasën për parë, ku në të ngërë bukë. Njërë dhe njerë gjënë afru, edhe ajë për vazhdoj me ta mërë më më abet, po nuk po ju thëtë bëjë rëmë. A të zhënë urnë, ajë dhe mërë një kapak. Dhe ata nërmalë nuk, po, nuk, nuk kanë orë për këtë, po ta është dhe po habiten në në qyshtë. Dhe jo është e zakonës me apo, është shumë normalë, është shumë etike njerëzore që kërë tjetë u ungrë bukë, u vjenë dikush, hajtë e kapë akët benë, normalë e kjo për në kjo për është. Edhe dikur ka funi, a i se ka ungrë ata këtë, ata i ka bëmbët, ka funi dikur mas në njësak, në është a 5 minutë, në një zemë në këmë në një kapë, e ka unë abën me të bëjtë, pësë është me hatër presionin. I vjen morrë mos më një thonë ndjerse. I vjen thotë se kesha tamam të kristalizuar një jetë. Tejo e qëruar sapo me thirat tash mend për Allahun. Nuk më ka duket proll imagjinata. Ua njerëz e kanë nisur për se Allah ka me vet. Ai i ka thonë burrën me hungër se njeriu ton ç'sh po ai ka vet, ai i ka thonë burrën me hungër se Allahu do mbajrin. Por ç'ai i ka thonë? Dinj këto detale, këta njerëz kanë këqyrë Allahun. Pse? O ne te Allahu komë dal lejtë njerëzot e këto de tonë tëksologaritë apo do ki marrësh dikush pas asaj çeli mirë me këtë punë më të vjetër me këtë punë leni hata të njerëzve apo se njerëz të harrojnë do valla nuk ç problem këyra jetu po për Zot a jetu po për Allah për dyshë shkon për jum shumë shkon për jum shumë valla apo edhe pastaj me bumu na kandil logaritja për Allah xhallahu ala nuk bëhet mirë apo do të më shku të të Allahu të zgjuar e nëzëgjën kush, dhe të logaritja përëm. E, për. e trejta që nëzëgjën, është, pa për dëshim, përmendjë Allahot gjelle gjelalu hua, për. a përmendjë Allahot të bërë, shpesh, shpesh, shka nuk ka ibadet në Kur'an, që e ka kërkuar Allahot gjelle hua, të bëjtë shpesh, përveç dhe kërët të përëm. Ja, i veledinë, amënë, dhe kërë Allahë, dhe kërën këthira, oj që kë përmendin e Allahun, shumë përmendin e, nuk ka kërkën kër falë në shumë, bë një haqë shumë, s'ka kësto, shum veç për dhe kërkër ka, shumë përmendin e Allahun gjallë dhe uvalë, a po, është, është ilaqë, efikasë, për këndilja, mirë po, kur, dhe gjene me dhe meni ajetin e surës a Araf, Allah, kjo është, kjo ajetë të nëzër, nuk ka zemër e përgjumë që nuk e q ما ايذن الله جل وعلا نستطيع الى بردوش وشدوده اشتقلنا الله شكاها دهن سورا اعراف ايتي الدجنة باس واذكر ربك في نفسك تدرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والعصال ولا تكون من الغافلين فالما اندى اللهم نفيتا تندى تدرعا Me për ullje, wa khifah, dhe frik respekt, wa du në ljahër, mos e publika dhe mos e ngrit zërin, bilguduwi, wal asal, në mëngjesë dhe mëbrëmje këtë bëja, wa la te kun minë lë gafilin, e mos së vën nga gafilat të pëtër. Kënë Allahu po kërkan në qëka me bëho, në fund për ad mos së vën gafil, dhe me dhe nëse qëtoj më nganë mu gafil, zë bëhësh, A është kjo i la që kërënur? Po, ndonim veç pak të kjo ajet apër. Këtu Allah u gjellë ula për në mësën për një badet. Si me bo, kur me bo, një qëfarmire me bo, dhe qëka ndikon kjo i badet. Keqë të i hjemën. Vëdhë kur rëbë beke, fine fësike. Përmendë Allah u në vetën tonë. E që Se e në vetën tonë? Pse e në vetën jo tonë? Jo për shkak të veç sinceriteti. Të të të të të, kjo është një kajteta. Po përmenda Allah në vetën tonë. Nduk e mediru për madhni në Allahu. Për tësitit e ti të të i kampe përmenda. La ilahi përmen, në la. Më kam unsua Allah me përmenda. Do në shocruje? Shocruje përmenda Allah në veti? Kështu. Se kër të përmeshe Allah në publikë s'mon është me i shëqru këto kuptime se natyre e, e, e, e aspektit të ha për publik nuk e lejan këtë qështjevë, aman veti edhe kombinohet shumë bukën me pikën e partë të meditimit apëton pastaj Allah më përmene të darruan vë khifë të darruan është me parulje i thyrë duke qenë i varëfun për Allah Huala, i zbrast e përmanë Allah unë duke anonë nëhoj Zotë nësë kurgjo s'kam. Krej që ka kam është mundësia që me kja përmanë, e që me kja përmanë, e që me kja përmanë të ja përmanë. Unë imë fukara, unë s'kam kurgjo heq. Këtë allë omë të derru unë. Me përullje, me në nështrim, i thyrë për Allah, qëllë lewala, wakifë, edhe me frikë kam përmanë, La ilahinë Allah, Zotën e madhapëton, Zotën e gjithësis, sikur se ka thonë pejgambësi sallallahu alajhi wasallam kur Allahu don më shpall diçka ju më shpall jet libravem do më shpall Allahu në urdhën më duhet të di çka thonë apo do të pëlcetë qjellë atë ket me lek nëse ai të bin nuk guxon kurkush më ngrit kokën për e gibril që aty është pa Allah fillimisht pastaj ai kupton çillën madhimi i Allahut është kjo vëllaznia më duhet të qalloj me, me thonë Allah Allah Allah jepun e madh është kjo wa khifatan me prulje më ndështrim dhe me frik respekt dunel jehri men el qoul yuduka engrit zonen duke, duke bërtit jo jo po ult bil gudowi wal asal ne mangjes dhe mbrëmje vardimesh allahun per me ne me po ktu ka ar specifika e dy e dy pjesevet e ditës mangjes dhe mbrëmje thu vall pse auto pse sa sa bash ma e veçantë Allahun me përmanë edhe <coughs> në akëshëm është <coughs> ma e veçantë Allahun me përmanë pëse <coughs> djetati kanë përmanë disa arsu jo përmanë disa për ty në përmanë me ta mënsu kuptim në dur ku në sabaj bëmë dhikën në sabajot menaj e këtë i <coughs> jap kuptim dhikërit kanë thonë se në këtu dy pjesë të ditës, njështë e katoshit, bëhen ndryshimet të mëdha kosmologike, që nuk ka mundësi me i bo asë kusht pas Allahut, e atë që për e bënë Allahur të qka veçanë për te ti për e për menë, është më të storë atër. Allah u Gjallera dhëtë, nëse Allah u a bënë ditë vazhdimisht, men një e ti këmë bëj lejri të skrune fi, kusht që objenë natën me fleti, Allah, kusht që objenë natën, kër k Nëse Allah ja u banë natë gjithë Kushe u së dritë me dili Kër kush Andaj është e madhe këpon Shë kanë ndryshën dite e nata Në normal e kemë Adin që fa procesin këto mërë allah Adin që fa procesin këto Ajdera qilit e njët ka pa këja baglam E mërë është që pojnë di kushe allah Dera Të jetë natën Në shpeton e njën hapat Livizje thjesht E dhe njëhet atë E tërë kozmosi ndryshon. Para mëna, një nat po shkon, një ditë po vjen, një ditë po shkon. Këndryshim i madh kjo valla. Një petk po e ndron kozmosin komplet. Dikun që ka qenë petkuj ditës, po e vesh Allah me petkun e natës. Dikun që ka qenë petkuj natës, po e vesh Allah me petkun e ditës. Ky ndryshim ti as po të dham kërkon, as po nzihurm, as po tmerran, as po frikson. Shumë thjesht, shumë normal kët po ndodhin për të mirën tonë. Dhe jeni pop gafela ata së të hanë Allah pëtëm. Kajtë këndërshim Allah për, Allah, Allah nuk i duhet dita Allah për, asë i duhet nata, se e është mi dille, e nuk nër dille, asë i duhet, duhet dille atina për, asë tuk i duhet hana, nëse e s'flena, s'pushona, s'kurshona, neve në duhet. Dhe para në tërkë këndërshim Allah për e ban, edhe njëri, hitë së vremë. E është e veçan të jote, kërë të ndërshimet madhore, kosmologike, që Dhe Allahu xhellahu te lavala. Vallahi për rregjmat. Kjo e hig gaflet apo e hig djumin. Qase preton që në këtë proces të këtij ndryshimi kozmologjik ti e shoqëron këtë ndryshim me përmend gjithmonë Allah, në Allahun xhellahu te lavala. Për këtë arsye ka përmendja e Allahut e veçantë në sabah dhe në akşam. Shoqëroja kët kuptim dhe dhikr sabah, fëshat që mëm një tetër kuptim këtu. Ose takshom me tekst më lart pasaj, pse sabohet dhe akshami, përshkak se pas sabohet, nuk banë më falë. Edhe pas, i këndisë para akshami, kërë dhekëre akshami, nuk banë më falë. Ande Allah Gjellewala, ka doshë që, pa mundësin e të falët, me zavinsu me dhekër, dhekëre zavinsu me dhekër. Sën falësh, a ma ga firë me së rej, dhe së falësh, të që ka banë? Apo, re i zgjuarë, me dhikëraftëm. Nëse s'ki mund si të mbetë rizuar me namazë, rizuar me përmenit Allah Gjallahu Ala në këto kohërat të veçanta dhe specifikaftëm. Gjithashtu të, të nërlozër, me lajket ndrohun saba dhe në, në, kram, në kshama, aksham, aksham, aksham, aksham. Aksham e kam përshëtemi ma si këndisë, jo aksham kërë të rabë, aksham. Ma si këndisë, të, të rëshkuame e bo dhikër në akshamit, aksham. Në saba vinë me lajket, Në ndrimin e ditës, sa po Rinë me rabë të Allah dhe një këndi Pas i këndi një këndi Vinë tjera me lojke, në rrimi në atës E këtu, të sabat Shkujnë të kalajë gjallë u ala E i pyte Allahu, qështë i gjëtë rabë të mi Të ashtë dikën e ka gjëtë Për në përshamë, më thonë, Allah në rrujtë Më abë me leku, më thonë, nja rabë E gjëtëm po Su falë kjartë E gjëtëm po I shponi, farbani, i më zvetat. Aja Allah e din, mirë po, e mbledhë dërshmine me lajke avëm. E gjetëm, këtu e gjetëm ato e kështë më raton. E vin me lajke të i kjindisë, në Sabah, ngritin të kallahu gjellë, por në dojnë nërëjimin e tyhne. Nga se në Sabah të rvin me lajke të Sabahut, e këto të i kjindisë, shkojnë të kallahu dhe raportojnë. Qështë e gjetë të filonin, që ashtu si atë Allah e dikush, që së është gafil, a i që është izgjuar, me përmanë të Allah në Gjellewala, thëtë Allahu qështë e gjëtë të rubin të tamë, i Arab të të të përmanë apëtanë, të të të përmanë i shkona apëtanë. Pas taj i kindi binë ato, gjenë të i gjen falë i kindi në tjo, po në gjami, gjenë të i falë sabohu në gjami të bëdhikër, edhe pas sabohu të i kindi të bëdhikër, edhe ato të i kindi, kur të rapojtoj do më thonë, është të raportim i vazhdu shumë që t'i faleshe. Po. Edhepse mes dy periodave t'i kje pune, kje shkue, kje posë angajime, po, mirë po, në këto korat veçanta, me lojkët kanë raportu për ty, në këtë rast, ngritën veprat e njerëzve ditore, është ngritët, veprat e allon ngritën, do më thonë, ngritët ditore, në sabadën i kindi, ngritët javore, apo, ngritët javore është, të monë të ejnë të dhe. Në këtë asu i ka agjiru pegamberi, së dhe lasëm në natërën e gjumas, pasaj këngritje vjetore, e kështë në ratërën. Dhe këngritje vjetësore, kur desë njeri, më shqet libra, shkojnë punë të kalam gjallë në varërën. Dhe parlonë në të gjithë, këtë ngritje, ditore, javore, mujore, vjetore, jetësore, sarë janë ngritë punë të kalam, sarë ë ty për mërë, ozët ty për mërë, ozët ty për mërë. Qështë ki më shku gafir të ka Allah Gjallala atara? Dhe krej, dhe krej Allah Gjallala. Ja, me këtu kuptime që të seka, me këta jetë, le dzoje ajetin 25-ës araf, dhe kështut, do më thonë, ngrit të cilsin e dhe krejtë dhe për mene sa Allah Gjallala Gjallala huam. Të. Tjetër që në ndihman, me e largu, nga fletin është, namazin për gjithësi, po nga se kër këtë flajnë një njën gjumë të ime që njën i zhuar për Allah në gjëllë në wala është shajnë se për një majjë i zhuar jo e që në kuptim i zhuar për gjumë po dhe zemrës i zhuar në adhërim dhe Allah në gjëllë në wala hadith në kemi të njërë që ka thonë Peygamberi s.a.s.a.s.a.s.a.s.a. më hënë që në këndisim e këllë në maznatama ka thonë Peygamber Se të pejgamberës më ka thonë. Në gjënë e këtë ofertë të pejgamberit sallallahu sallam. Allah në bëhë nga ta që dikun s'pokën këtë kategorijën, apëton. Jënë tri kategorijë. Mos leja që shko nata e ti si e kërkonën këtë këtë këtë. Ja, një Allah është më blenë. Po atër një shtëpër se këmë qëllë. Mos leja që me shku nata e ti në asni kategoriji, si ja, apëton. في كاتغوريزو الله جل وعلا ربته وتنوتن دجايكت العديدات محمد صلى الله عليه وسلم قال ثن من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئه ايه كتب من القانتين ومن قام بألف ايه كتب من المقنطرين ابو داوود درسا شيخ الباني تصديق صحيح Qëfar të të pejgamberi sëllusën? Ajë që falët natën, do në parëse me flajt, ose ka flajt e u zgju, me dhët a jetët. Vesh fatje i kështot aftëm. Edhe kuli valohat, dhe jetët. Apo? Kështë falët me dhët a jetët, të këllohë nuk është gafil. Në mozi natës, Adome e shri emë nga lista e gafileve të përgjumërve Këja e me thjesht Falunatërëm të Ndërsa e që falet me një qinë ajetë Një qinë ajetë, bu Iknan Unë një të njërë nga surët e fundit atje Se një qinë ajetën Bekar është magat Alimranin magat E Je pa jetë surët e fundit Që ka jetë e skurta Veç anë eshtë gjuzi i fund një senon dhe të rritë Ka jetë e skurta shumë Shpejtë bu një qinë ajetë Dys Në Surja, amë në jetë e sa'lu, edhe vëllë në azja të garë, kanë në sikë nënë, që këtë dikonafë në që në jetën, njënën me një jetë, me një reqatë, tjetër me një reqatë, dyre qatë i falë, që ka bëtë, ku shku është i? I parë me dhejtë, shlysh nga listët të për gjumurve, gafileve, si jemë në që atë listë, nësi i falë në që në kushkon, minën kan Rënë në këmbë dhe qëndëranë stabil në adhurië minë Allahu Jalla o'ala për kundurë fara. Që kërë që kanëtë. Tësë rënë që është, në që në ejë të meiknuë, mi falë dyrë që atë nuk të marë mi dhëtë minutë. Aë aëndinë këtë punë, dhëtë minutë. E Allahu përërgjistërën të regjistëja të uë që rënë që dhëtë uëra. Që të e në kanëtë inë, kanëtë inë që kunut që gadë bëndoa i përgjënua në lanë gjellewala adhëruas i denë vazhdimesh që kjo është kunut apë. me një qinë ajetë bohash me në lëkan i tine apë. e ka thonë pegamberi s.a.s. kush i lezën një mi ajetë falët me një mi ajetë dy kërët një mi ajetë adinë së e një mi ajetë gjuzi një senonët dhe gjuzi të redhët me e knu e një mi ajetët dy gjuzë am i knu mund më iknu njëri me Koran dhore të lezu, se di më përmash, lezës për ishpuna. Nëse se bënat bon përnat, Allah në më sotë bële, njëherë mëjtë me më bëha, pëton. A, bu. E qëka është polimi? Kush falet, menime e të, kut i beminën më kanë të rinë, të Allah o regjesurën nga miliarderët. Më kanë të rështë njëri që, ka qa qëfërë që sija difunën, pëton. Allah, subhanë Allah, Parë me konë, shumë janë, le më sevapë. Alloj, parë me konë, shumë. Që këra parë me sevapët, është marë me i krahënëzua. E Allah, kur full për miljardat, nuk full me, me punë dënjasë. Se kretë dënjajt e aja është sa në i krahën mizë, asë qështë në kështë të bërë. Aja, kur fletë për vlerët në alta, fletë me jashtë dimenzionin botënora. Dënjë lëkë. Jo, fletë i shka jashtë. Të Allah më boj i pasën, me dunia së mund është apënë. E në kë mund është apënë. Të Allah bosh i pasën veç me ahiret apënë. E da prapi i varëfënë, po e pranan këtë lej pasëni i Allah të e bare këtë apënë. Pra ndaj i pranan të më vëzërë. Njeri me dole jume në që jamë, miliarder apënë. Miliarder apënë, pa mamënë. Jo milioner, nuk kanë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t me një mja jetë apëtëm. E mund shmështëm. Andaj namazin adhës, e largan nga fletin. E largan, e largan përgjumin të bën të zgjuar me rejna dhe të manuarën. E pesta, që në ndihmon në trajtim një dur të kësaj smunje, dhe me usheru nga gaflete është, të rrim me të zgjuarit. A ke pa për shambu nëse jeni 4-5 shukë, di këntu netëm? edhe kapak kapak ataj në zënë gjume për, e kene bënë e menet dhe në Sabah atë a flajnë. Ata flajnë në ty të në mërë gjume se, tonë flajtë në, e pështë qësë nëajtë, po tonë flajtë në tonë flajtë allë. Përgëmër i S.A.S. me një dhëthim ka qenë, edhe e kalën një peshok vëti me rujtë natën për. Ta, ajtë, për saba, jo, me najtë miquë për Sabah, jo ruja. Kënë ti re, na qëmë për Sabah si në kënë Shumë ka që të luën nga rrugatë, parë në më uthuni të në përshketinë e natën, edhe i bjen pak më flajtë. Ka unë rritë të nga qëmë përsa papunë. Edhe ato e kanë dhënë gjunga. Edhe, kërë në qurë po problematë, i ka thonë për e ka mështë me të përshketinë e flajtë, i e rrësutat dhe, këtë flajtë të në një dhënë flajta. Në në në në në në në në në në në në në në në n ande kook ande kontrimet për djumët e ke pa po. kjo është reagim normal reagim normal rrimë të dsonjër i hapot goja kti edhe kti e aty automatikisht hapot goja po kështu me djumën po kty ka bujë aty të hapot goja a është proces normal kë pun po çu sot është në dallin punë të di harresa po rrim ata që hapot goja që flet për djumët vallahi ti të kop rrimë të zgjuarit me ata që kanë aktivitet kanë ambicie kanë vullnet E me të marrë gjumë, atë të të ndiri gjumën atëm. Andaj rrë me të zhuar. Në Allah e sa, të rrë me të... Që të bëjmë punë e me nejtë me të përgjumër. Që du njëja të bëjmë mirë, po. Shoshnija jote. Që dalë me pas njeri kojshi di kanë. Dalë me pas kolek di kanë. Dalë me pas, për shambull, pal di kanë. Dalëm, këtu e më punë, du njëja që sëri zgeti. Me të të rifar njeri të bëjmë punë. Këtë ميكون تذوارت شوكتتو ميشتتو معناتها رن تيت تذوارت غاسب الله جل وعلا يكا بضيد كتلوي شوكري محمد صلى الله عليه وسلم يكا ثون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع men adhfellna qalbehu an dhikrina wa ttabaaha wa huwa kane amruhu furotah Surën ka'fë ajetën 17 që kahtërë allahu jalla wa ala abduh wasbir nëfseke rrëjnë e shvaqrin e atyre që e përmandin allahu i lutënat i dhe e adhruin edhe këto mënjës nëmërëmjë abdha e të cëllët nuk kanë tjetër sënim, përvecë e më arritë, këna si në Allah gjëllë në walatë. Walatadu aina ke anhum, mos i e kështë ujtë pëjtyjnë, da të kuptim, no, mos i u kështë shpini, mos i praktisë, këta të i duhun, abdun. nga se të rridu zinët e lëhajati dunja, që me këtë ta lakmash bukurin dhe sëllën e kështë dunjoja. Këtu djetartët e fësirit, ka një ja plodit e fësirit e kypë, që pjesa jetit nuk është e thjesht më kuptua, pëm. Po. Kanë mos pajtim u lemotët e fësirit, pëm. Po. Allahu po i thët, pejgamerës më rrëj me këta njerëz, dhe mos u largop e tyjnë, mos i braktis, e ta lakmësh, bukëne kësë dynja, pëm. Po. Kjo e të ka zbrit, kër pejgamerës a sëllëm, ka insu me najët me parin e me këtë, pëm. Po, pa po. i po, kanë jetë me ta ju për dynja, pëm, po, pëm. Po. Ata ka në fru dynjane se këtë asht po ka nëhet me ta se ka unë këta nëse bunë musliman ka nëndikim të madhë këta mund me kunë udhështë fiseve këta njerëz përshamu që njën të pasur ka nëndikim të njerëz a ne përshka këtë ndikimit e tyre në përhapin e fesë ka lakmuqe me nëhet me ta ma tepër për më ullëzohëm një jetë u ku kuni mirë e pse i tha Allahu Gjallewala mësë i praktisë ta se këtu bagi ka një farloj diskutimi i gjatë i ulemave për çfarë është kuptimi. Nuk është jo kot tash më të sërrunë detajisht për shkak, por iso për më kuptu atë që na duhet on. Allahu xhelalu vela po i thot pejgamberit saum. Përshimnia jote duhet më shinj këta të zgjuarit apo. Nga sa të sërrnë të përgjumurit, kështu përktheheni me kuptunë apo. Që edhe të që është shumë i zgjuar mundesh më u përgjumovë. Pejgamberi sa sallallahu alajhi. Dhej, njeri ka në ujtë asë njëllë. Që ka shko, shko, shko, po një shpilë dush me pasë një kunë që i kthejesh. Që kjo në së furin kefër shtafën, shpila. Ki dë shukë. E ta, e din që ka bëtë më abetë afënë. Ka më abetën me lojtë që i bëtë. Me dojë ki që më abetë është lo, hajde pakë në bëna më abetë për, për ahiretë o lojtë. Për gjendin e besimin tonë, për, për, për adur që shënjë mirë, që shënjë nerva të zgjuar është ajo që e largon e largon gafletën dhe garanton zgjuarësi të vazhdueshme zgjuarje dhe kandilit vazhutor një besimtar ia thon. Ë e, e gjashta për shkak se ku a është ofrua por duhet prodhuen 7 pika. E gjashta është ajo që do të ndihmon me e largu gafletën dhe me mbet të zgjuar është planifikimi dhe organizimi i duri i kosë, e din që ka këmë e bunë saba, i din pundë, e din, dhe esë në basë të planifikimi të punë. Andaj planifikimi dhe organizimi i kosë nuk të lejojnë me rronë gjimë. Ka me bëhë bon këta, ka me shku këtu, ka me shku këtu, e kështë mbërë. E këpa një një një këtë që ka shumë angajimi për shumë. Ndikur të qotë 6 saba, 5 saba, edhe 4 ka shumë punë. Skuat, jamë skuat, jamë skuat, jamë skuat, jamë skuat, naton gjithë ditën e nxjëm në punë, nuk i bënën kurrë çuapën. Sa angazhimet e mën çuapën. Skopu kur dëjoj çuapësa, 10 çuapësa çuapën. Edhe rrin tunat, ed, natë, e marr gjumën tunatën. Atë pastë s'ka asnjë kurrë ti flet atë lopën. Apo, s'ka plan, s'ka kurrë ti flet normala. Sa vëllave çuapë, pastë më marr gjumën, pastë merr ato, u le vetë do të marr gjumën. Dhe kjo është, dhe në dunje, edhe që shku në punë e heritërët. A ki planifikim, ki organizim, ki punë nga nga... Ti pa bërshavë nje që shku në haqë, që shku në haqë, ose në nëmërë me shku në Ramazan, apë. Aftje që regullu djumi komplet, nuk ta mërmënja së pak flena tje, apë. Përshë haqqia ka dhe dësa, apëta, përshë po flena këtu edhe dy javë ditë është tempse u tungojt vrap atje vrap atje muzdelifë në rafa bot duo kimëju gur hajde tash iki hrama atë është organizim ka plan skom me flas shumë atë si të vjen të shtëpia skom muzdelifë skarafë dy javë në çuat me jugmit atë apo hes unë pokvila atë dimse se nire si të kalon pushim apo kret lutën se ka marr apo tash njerë se kërkon me bukazë me kompenzuar e s'ke flas çu duhet atë dim si të nëvrapanë, ki punë, ki angajime, meru, ki planifikim, ki organizim, ki qëka me bo? Mëllinë Allah Gjellevala, vajrë dhe mërë të je aktiv, je izgjuar, ëmë njerë që s'kan plan, s'kan organizim, s'kan zdi qëka me bo, aflajnë apra, b e qëka me bo të të të të të mërë gjumë i, me më kurka qëka me bo, bo njerë, Mëllinë Allah Gjellevala më bëjtë ti, izgjuar apër dhe planifikimi dhe organizim i duri kës, e mojnë besimtarin të A ti planitor çka ti më bonesa. Çdo aspekt këto mund të zgjohen. Gafletë vjen nga mungesa e këtij planifikimi. Po flas planifikim për hirrat, për klasa, për katër çkarte. Për të thënë, a ti çka pë i planifikon nesër për shkak të ibadetëve? Mosum thui me falsabohën se kjo kjo si planifikim, kjo se si planifikoj më herët. Amba asiko von drekën, jo forzat nuk hin planifikim. Planifikimi hinë, për shambullë, në poezerat dikën që se këmë më matë, apo, ma gjeru, në zu Koran, në ngu në ligjeratë, e marad, pej, që është të më radhë, pe i atyre që, në pohon, besimtari kanëve me pasru me këtu ibadete jetën e tjepën. Dhe, është to atë atë, në poezer, që në ndihmanë, nga se, për në pohon, të planifikimi të sa me konë ma argumentusë, Allah Gjalli Ola thotë, e fëhësib tëm enë Wa anëkum ilena na të rjaun Në surë më minunë Allah këtëm A mendua se jukëna kërihu Badiabë më nëda Edhe nuk kini më këtënë nëha Dëmohon ti kipun të Organizasi këmë hëtë tëkë Allah Me dhënë rapart Përndë të këtë Nuk këtë këmë më fletë Kërikar Kërikar dëmohon Shpala përgëmërës Qëtë fari dhe Këdija të thëllë Tha mëda zemenul nëjmë Shkaj këha gjumë në ka sporë me këto obligime s'kamu kur duhet të mbledhë. Normalisht që ka prek një ditë, një që ka planifikim, gjumi është për të marr fuqi apo u forcuh mes për para. Nëso njerëzit zakonisht flajnë prapë se ka marrë akmë fletave. Unë një thmir kur flajnë, kjo diçka tjetër apo? Kto kështu flajnë tjetër apo? A beson të që ka plan, ka ka rrondunë. Ai flan mëso Me marë më nërgji edhe vazhdo ma të utje. Ja, Sikur se, dhe më thonë, të qështje e kjerët karburante, po. A nalët njëri në karburantë gjdo, gjdo 200 metra, që po kam qefë më nalë punë benzin dhe, po. Jo, Një Allah së nalët shukur kërkosht. Kur nalët? Kur dhejës aty e kuqja, se i vrin për vazhdo ma të utje. Qa që e mërë së so i duhet ma të utje? Qa, opet të kuqja që ashtë të? Që së të gjumë, po. Ashtë pumpë benzini të apënë. Hy në më mush kërë bendë kuqënë. E dhe sa me shku ma duhtje. Ja. Ama jeshtë 200 më në punë benzini të apënë. Sko kuptim këpë undë. Në nuk në një një një një një në, me ne e ta pumpën benzini të apënë. Në në një zikon tjetër. Ato duhen për u dhe dikon. Ama... Andaj, kërë e ke po, kamë hi në otoban, që larga tje s'ka pumpë benzini të apënë. E musht pak pa shumë se s'ka ku m ma pak e menajen. Qështu e dhe gjumje qëta da. është për mu mush për në me vazhdu. Jo me flejt për me flejt. Jo me flejt për mu këno. Qështu e që ushjime për vesimtare. Hanë buk për mu forcu, pribadet. Mi për nuk do të mu shëndru këto pun në epsh. Nga se ta një epshi, kur nuk thët bëllap tërë. Kur thët bëllap? Njeri me mujtë, me epsh. Apo kurs shumo, vetë fillan, vetë shumo nga boksa 14 vjet fillan. Se e pse ashtu e pse në në kohë nuk ka nivel të mjaftueshëmish së gjumit apo. Për. Përveç atëra kërkojnë interes diku tjetër nëpër. Si sekondë ja për tjetër, po ja kthejmë gjumin tjetër apo. Ndaj, djernu pos planifikim, organizojmë, nie tiktu jort me kuj punë e këtyre mradh. Edhe Allahu qola asr inna al insane la fi khos. Pashaku njëri është humbi. Ajë që nuk e menajgjën kuën, nuk e organizën kuën, s'ka planës, s'ka projekte, ajë hupë. Dhe e fundit të nëgënëzër që nga duhet të këpik e tërtimit të të e të të gafet, që ka për për shumën e gafet, është doaj, avë. Të kejtën se bebe që i marun edhe meditimi, edhe vetë logaritja, edhe dhe ma më, më përmendja allahët, edhe namazin atës, edhe shoshnija e mirë, edhe kuha, krejtjën regullë, është ata mas çdo njerëz nga ato që i banam lutë Allahu Xhaalla wa Ala me të zgju ngaj humi nga fletza Allah lutë Allahu Xhaalla wa Ala megjithatë kur lut pejgamberin Sallallahu Alaihi dhe se gjithë transmeton Ibnu Himbani e Sheikh Albani thos sa dhitos sahi ka nga Enes Ibni Malik Radiyallahu Taala i thot se i dërguari Sallallahu Alaihi lutej kështu duke thonë është një lutje e gjatë i ka përmbledh disa domthon të metat njerëzut ndërto ka thonë Allahumme inni e'u dhu bikimin al ajzi, u al keseli, u al bukli, u al harami, u al qaswati, u al gafle. O Zotë, unë kërkojmë brojtet e ti nga... Al ajgëz është nga pa mundësia, nga pa aftësia. Më bëtë të afë pëpunë. Më japë mundësit e e bërje së punë më të mirë, vëtër. Kërkojmë brojtet e ti nga kesel, nga dembelia, nga përtësia. U al bukër nga kopratësia. و الهرم برitria e keqe ka sua ngurësia e zamërs ose gafla edhe o zot mëruaj nga gafletë lut Allah xhallahu ala këtu është lutje për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe këtu e në shtat ka dha të tjera që mund të përmenden zbërthehen detajzonëksporat por mendoj që këtu me lenin Allah nëse të përdoren si duhet dhe i kemi parasysh seriozisht me lenin Allah xhallahu ala do të vrim ndushime të mëdha rënësore Në vetën tonë, ka rështi këti probleme të gaflete, të kësoj përgjumje që kemë në ojme mbejt të zuar, për të vazhdoar urthimin dhe të lau të baraka vë ta'ala. Zoti Gjellewala në i bëv zamërë tonë të zuara. Në ruajtë Allah nga gaflete, të gjitha formave të ndryshme, që në ahabit, që në mashtran, në nejëthit, në mundësotë Allah Gjellewala që gjatë urthimin tonë të ka lau Gjellewala, të marrim maksimumin e shpërblimeve duke bërë punë të mira. Dhe mos na ikin shansa e punëve të mira, por t'i marrim ato, ngase pikërisht mbi ballë me këtë shujzim do të jetë edhe shpërlimi ditën e gjykimit. Allahu i shpërblem për mendim dhe për sabrën në ndërtimin e ashum, oz voti ruaj dy ndërroft. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katheer.